А що робити? Гадаю, не втручатися, поки нас не просять. Свої собаки чубляться, чужа нехай не заважає. Ой, Марко, чує моя душенька. Не ту добра воно йде. Не така валюшці людина потрібна. Звідки нам не досі узнати, хто кому судився? Мабуть, десь написано, що мусить вона перейти і через це... Годі Марчику поговорили, а в мене ще стільки справ – крем робити, торт перемащувати, овочі для салатів відварити, а завтра принеси з балкона качку, хай розморожується. Величезну, добре відгадовану качку, яку Маркіян привіз від матері напередодні Нового року, він відніс на балкон. Мороз понад 10 градусів, тримався вже третій тиждень. Завтрашнє свято було не лише новосіллям, а й презентацією нової господині, своєрідним іспитом для неї. Чи зуміє здивувати гостей своєю кулінарною майстерністю? Іспит мав бути нелегким. Колишня Маркіянова дружина була чудовою господинею. Володіла багатьма секретами кухні. Гості, які бували у них у старі добрі часи, чудово про це пам'ятали. І змагатися з цими гастрономічними спогадами було непросто. Але Антуанета не думала про змагання, про те, що її страви порівнюватимуть з тими, якими прикрашала святковий стіл Надія. У професора Стороженка на святкову скатертину також виставляли небудь-що. Вона раділа, що має з чого приготувати найвибагливіші, найдорожчі закуски, як є матеріал, чому б не показати, що вмієш. Коли залила шоколадом величезний торт, прикрасила його кольоровою глазур'ю, годинник у вітальні вибив першу ночі. Маркіян боровся зі сном, дивився в їдання маленький телевізор, раз по раз, запитуючи Анету, чи не треба чогось розмішати, розтерти її з цукром, збити білки або що. Нарешті заснув, поклавши голову на руки. Антуанетта обережно розбудила. Ходімо спати, любий, пізно Новий рік, мабуть, єдине свято, коли гості приходять уночі Антуанетта у чудовій вишневій сукні сяяла, як новорічна ялинка І ялинка, прикрашена іграшками, гірляндами, ліхтариками, сяяла, як Антуанетта Найбільше сяяв господар оселі вони з Дмитриком щойно закінчили прикрашати величезну майже до стелі ялинку. Під ялинкою світив очима з ліхтариків Дід Мороз, власне Санта-Клаус у короткій червоній курці. Від кожного різкого звуку, чи свисту, чи вигуку, він починав весело підморгувати, кивати головою і виспівувати. Першими прийшли журавські. Ірина покрутилася перед величезним дзеркалом у передпокої, опорядила зачіску, сукню. Трохи згодом Валентина з Отто, поки віталися, поки розпитували у заморського гостя, як доїхав, як справи, поки звітували про своє задоволення його послугою, чудовим ауті, наступала одинадцята. Час прощатись зі старим роком. Маркіян вистрелив першою пляшкою шампанського – Санта-Клаус одразу завів своєї веселенької пісеньки. У двері подзвонили. Маркіян вийшов зустрічати. Доньки, обидві. Антуанеті відлягло від серця. Вона знала, як нетерпляче чекає Маркіян донечок. Без них його свято не могло здаватися повним. Та їм, мабуть, непросто було побороти себе, щоб прийти. Прийти – Означає у цій ситуації «визнати». А вони прийшли з чоловіками. Значить, визнали. Знайомтеся, Антуанетта Едуардівна, Дмитро. А це Оксана, зять Андрій, молодшенька Наталя, її чоловік Ігор. Усі чемно поручкалися. Зяті за галицьким звичаєм поцілували Антуанетті руку. «Гей, ви, іде забарилися?» «Гукав Журавський, поки ви там цілуєтесь, у Москві вже Новий рік зустріли. Сідайте швиденько до столу, бо кляті москалі всю горілку вип'ють». «Всю не вип'ють», – любовно погладив бік фірмової тернопільської особливої «Журба».